Перед Шинком Шнадельський лишився сам на дворі, а Шварц увійшов до середини. «Пан Стальський тут?» – запитав він Шинкаря. «Нема. Ось перед хвилею вийшов з панами». «Ну, та й поклапився, а я за ними шукаю». «Пішов додому. Можуть пан іще догонити його?» В цій хвилі озернувшись, Шварц побачив барана, що коняв за нетопидою гальбою пива. Він приступив до нього і, потермосивши його за плече, крикнув, «Гей, баране, вставай!» «Га!» – а крикнув Крисон баран і почав протирати очі. «Ти тут спиш? Хіба тут тобі місце спати? Вставай, додому!» «А хіба що?» – спросоння запитав баран. «Пора тарабанити по місці. Ти забув?» – жартував Шварц. «Тарабанити? Ага! А я й забув. Добре-добре!» і чухаючися в потилицю, і він рушив із шинку. Шварц зареготався. Ще справді готов послухати та тарабанити, промовив весело, обертаючись до шинкаря. А в таким разі ще пан комісар мене засудить на кару, що я намовив його. «Га-га-га!» – -га", сміявся шинкар. А я посвідчу, що так і справді було. Шварц і собі ж засміявшися – і, побажавши шинкареві доброї ночі, вийшов на вулицю. Шнадельський стояв на вулиці і голосно дзвонив зубами. «Що тобі ще не ліпше?» – шептав до нього Шварц. «Ні, все нутро мов кипить. А що, нема їх?» «Нема. Пішли всі до Стальського. Ходім і ми». «Не можу. Ні за що не можу». «Ну, то ходім де до іншого шинку». Візьмемо сепаратку, вип'єш, розігрієшся, або ляжеш трохи. Ні, не ляжу, страшно мені. Ну, не будь дитиною, що це знову в зафохи. Запануй над своїми нервами. Справа пішла чудесно. Ти, ти ошукав мене? Мовив несміливо Шнадельський. Я думав, що все буде так, заберемо, ну, закнеблюємо, але цього Сього я не надіявся. Дурниця, що там думати про це? Ходім. Передихаєш, а потім я би радив кончі що зайти до Стальського. І взявши Шнадельського під руку, Шварц повів його якоюсь півперечною вуличкою в напрямі до ринку. Розділ 57. Ніч. Над містом глуко шумить вітер. Із навислих хмар сапле сніг. Та вітер рве його і крутить у скаженім танці, і носить, кидає, знов підносить, поки в кінці розмелений на дрібного сту не кине на землю. Та й тут іще не дає спочити йому. Котить вулицями, збиває купи і розбиває, знов піднімає стовпами, туманами, б'є ним до вікон натрушує його прохожиму лицея в очі за ковніри, затикає ним усі шпари, заповнює рови, засипає сліди і стежки. Під тою курявою місто дрімає, мов скорщившись із холоду. Лише деде на вулиці, одинокий прохожий йде згорблений, бореться з вітром і з метелицею, щоб є на нього рівночасно з усіх боків. І хоч куди б він повернувся, все попадає йому в очі. Але ж деде з вікон блимає світло, що ледве мерехтить за сніговим серпанком. Мерехтить таке світло в Регіниної спальні. Регіна, одягнена в свій чорний стрій, ходить, як звичайно, по покою, але не говорить нічого. Вона держить себе руками за голову, мов боїться, щоб голова її не розкочилася, і ходить в перші очі кудись у неозначений простір, не бачачи нічого довкола себе, не думаючи нічого. Її шуба лежить на ліжку, так як скинула її, вернувши перед чверть годиною додому. Калоші вдаки не скидала, і сечинить її хід легким, нечутним, мов хід мари що йде по траві, не поглинаючи її. Нараз чути на ганку стукані кількох парчобіт, що обтріпують сніг. Потім скрипнули двері. Почулися голоси. «Вона дома, побачите, що це все якась байка», мовить один голос. «А я думаю, що вона не дома», голосно говорить Стальський. «Чуєте, її хід», мовив знов перший голос. «А хоч і дома, то проте була у нього», знову говорить Стальський. Кроки в покої. Стальський світить. Пересувають крісла. Хтось торкнувся до клямки її дверей. Ті двері були незамкнені. Ось вони відчинилися. В дверях стоїть Стальський. «А, добрий вечір, пані», мовить він. «Може би пані були ласкаві», «Вийти на хвильку до нас?» Регіна не оглядається на нього, не зупиняється і йде далі, повертаючися до нього плечима. «Регіно, чуєш? Ходи сюди!» Мовить Стальський, лагідно, але енергічно. Вона мовчить, мов не чує. Він наближається до неї, бере її за плечі і виводить до салону. Присутні в салоні два панове встають із крісел, і стоять весь час дальшої сцени. Скажи нам регінко, мовить солоденько Стальський, виявивши її на серед покою і стаючи напротив неї. Ти виходила з дому кудись тепер вечером Регіна дивиться на нього, мов не чуючи або не розуміючи його питань. Вона бліда, як труп, а жовтавий відблиск нафтового світла надає її лицю в нижній частині Якийсь зеленкуватий, страшний відтінок. Ах, не заперечуєш?» – мовив Стальський. «Значить, все правда. Ти виходила. Тебе не було дома. А не можна би знати, гарна масочку, кудись ти виходила сама в таку пісню добу і в таку погану погоду. Нам було би дуже цікаво дізнатися про все». Регіна мовчить першим нього свої великі чорні очі. «Не говориш? Може, забула? Пам'ять коротка. Позволь, що я пригадаю тобі». Там, недалеко ринку, на Розі, одноповерхова камениця, перед нею широке подвір'я, обведене парканом. А на поверсі мешкає молодий панок, кавалер, наш знайомий, добрий знайомий. Чи він просив тебе на гербатку «Чи ти сама з власної волі рішилась віддати йому візит?» Регіна мовчить, не звитячи з нього очей. Його слова, бачиться, не роблять на неї ніякого враження. Вона не блідне, ані червоніє, не плаче.